Ez a legeszt is fogalma valami tárgyatartalma Ezt meg fogják kapni, ezt, meg a mm. De? ezt. No. van a taponatban. No, ehhez. van, fogunk rajzolni egy kapsz Itt lesz de a halanyag vonatkozásában majd felhasználható a számlára Ennek a szörnyes része elból értem Másrészt pedig annak a rendszer kell eljelenni. Az egész rendszer, hogy a, a, a hogy 3 először a társadalom irányításának a harmadik. Lefélnek. Vagyis azt, mondjuk, hogy a a parlamentben lévő parlamenti pártokat értik arra, hogy tudni, hogy meghatározó befolyással ők jönnek kizárólag a parlamentben. Vagyis hát a döntéseket ők fizetnek. Mert a politikai döntéseket, a magyaran jogi döntéseket, amelyek hát itt találják a jelenetben, egy kis parlamenti változásokat. Következő az állam Ez az ismerős fogalunk. Törvénylegó hatalmas alatt Körényedül. Körényedül. Körényedül. Körényedül. Körényedül. a... Az elmeredése van a... Vitikó, a közé és a A viszó, hogyha megint csak képzelámban megy a lévő a igen. egy, a férfiak másik. Ok. Tényleg ez? Kérdeztek egyet, hogy tanács. <kül> Politikai jelentés, társadalmi terv. Kormányzati nem a kérdésben nagyon játékot Tehát azt mondjuk, hogy a társadalom irányításán van, van, van része. hogy a A igazodatás végző szerveivel beszélünk, nem a fő de végenségű számítva a lényeg, hanem minden van egy igazodatási akarát. Három is munkaszerv lehet, az igazodat lehet állami munkaszerv, ami lehet vállalat. És ez a következő van a magát punk és vannak a társadalom közigazgatási És ez az asztányból back there. A főigazgatás a, a önkormányzatokat, az államigazgatást is magába foglalja. Ez a kettő etnik alapja. A főigazgatásnak elem túlmenően meghatározott a fejlődéstudományi és a jogtudományi fogalmat. Még ezt is most. Azóz esetben nem tudom köszi, hogy valami vásodásokat nem tudom, Nézzük akkor a szervezés finományit, mert az államtervek eltölmű arányfejének az az államtervek eltölmű arányszerének. tervező fevékenysége, Melyik az állami akar a gyakorlalki végrehajtásának megtervezését a gyakorlati végrehajtásának megtervezését államjában a gyakorlati végrehajtásának megtervezését hivatásos a farátvissal az egész társadalomnak kiterülően Lennom, az nem tudom. A tanul gyakorlatban orientálni kell a fejként a japán divatra vonatkozó a az egész már el. Amikor ezt kapta, tapad meg, néz ki, lehetne. A. Persze, Való a nem való a a különbségével, nem más, a legtöbb képviseleti, nem a képviseleti, nem a különbségével, a különbségével, a különbségével, nem a keletek, között, végbe, mindrehajtunk, és a, meg, Shirna, a keretést, rendelkező a legtöbb képviseleti terület, ami halányúgy lehet terület, az összataló nyíltokán a nyugtabályi keretek között végre mégrehajtunk, rendelkező a fogalmának általában nem adani, a e, nevőző szolgálni. E, a végzahelyzet és a rendelkező tevékenységet teljes egészében kell mondani, és így találkozunk e, nem is a újabb fogalmat valamit nem fog jelenni. A végzahelyzet tevékenység az alapvetően két dolgok hatalás. Hatalja egyrészt a jobb alkalmazást, Másrészt. Egyén végehagytál. Az egyik létrehajtás, ami a két felmester dolog, az magában megint a két dolgot, a főigatási szerveknek a világító, tevékenység, világos felelős, tevékenységét. a világnak készült, Másrészt pedig egyéb jelenlői tervezőt egy a és hát nyilván, a a tárgy. a tárgy, a is Ekkor ugye a ez a a A hatáskörébe és illetékeségébe tartozó egyes ügyben jogokat vagy kötelességeket állapít meg, érvényesít, jogvitát vagy számfélnálok. Tehát itt ez az utóbbi a jogakat és kötelezségeket értek a gyújtés számfálmányát. És, és <tört> <tört> most kontaktizáltuk, milyen típusú akadatok is, amelyeket a fel, Mindenütt Le megkiszállítjuk a szerveket, egy desztitálóra, a főigazgatási szerveket, akik csak hatást, hogy mindenki értéket szívesen játszanak el. Más szempontból vizsgálva a főigazgatási szervek elsősorban a hatósági jogalkalmazói felépményként számítanak. Most meg kell nézni, hogy mit jelent hatósági jogalkalmazói. Ez az a közigazgatási jogalkalmazás, amikor a hatóság részletesen szabályozott eljárási rend keretében közhatalom birtokában, rajta kívülálló személyek és termányokat, jogai kötelességeit érni között, döntőszt hoz, A meg, akár kell útján is a fogalmány szóba került. bele <gül> van egy, egy én is, a Ugye akkor mindenki, a és a kardoságok. Az az végén megfelelőt, hogy a gyakorlatilag a szemben a társadalmi remélhetőse az, amihez őt létre più raro Közigazású tervnek elérnek hatásfára lehet. Többek között vannak, hogy a közszolgálási jogítomból elevől például egy állami hatásfára. Van ha telefülnek. Ez is egy hatásfoly. De amikor az önkormányzat jegyzői építési engedés a akkor a hatóság jobb gyakorolja, mert nagyon kívülálló személyek vagy felvek vonatkozásában álladik meg. Egyébként ne a dolgokat nem hogy a a lányra, hogy a lányra A és nem gondolni, a és a mi tájékozódásunkban, hogyha egy ember egy kis tájékozódásra az hogy a van hogy a ember egy kis tájékozódásra van szüksége, a van az van a az tétel... mm. <tér> nem is veszel, fel, hogy az alkotmányokról egyébként is szépen. Tehát itt a lakot a viszont, nem a szátménykét. Tudod, így viszont, Közük szel, tovább, egész szel, létező, létező, hibatol, Hetező, a közükszer fogalma elhatárolási jogképesség, egészszerűek létreolát megküntetés hivatal nem akarnak, a felelősségi rendszermél. ha eltüve, a teljes mert valamelyik módon nagyon jó, hogy nagyon jó, Már nem van, amelyek van. már. Önök van, mondtad, én egyetek aros valamelyik. Gyerünk, kinek van egy számfogért? Hát, hogy valamelyik szükséges van. Ezek is már ezek elméletlenül. A rásza komoly A lépkontéter terve a Megkülönböztetés, sem teljesen készítődény van, most már viszont nem lehet a magyar melyet valahelyettel is utalálni. Azért hiszem, az önkormányzati törvény azt mondja, hogy helyi önkormányzatok vannak, ami a település és a nevéni önkormányzatokat magába tülete, nincsenek már hogy a korábban a terület jelentette a megyét, a helyi benyő asszpárosból. De jelentse település szerint. Valami emlék az elnevezésnél, és akkor ez nem a tehát akkor a ide, benne vannak. Település. ennek ellenére megfelelődhetünk a területét. Ezt megmondom, hogy mit vesznek majd. De. És a terület Az a lényeg, hogy ezzel a szempontból, de mit van valamilyen közigazgatási terv? Rendelkezmest szervezekkel. A település az egyértelműleg település információ. A ide oda lehet semmi a megyét. Például, akik azzal, hogy semmilyen halál följelentességi viszonyban nincs a településsel, illetőleg a uh, területi szintet tehetszük még, a regionális terveket felállító az társasági megnyilatkozott, ugye a régiónkénk van. És ezek a régión közigazgatási azért terhetjük ide, mert Gáborjának akár terhetjük külön is. a regionális, a Gáborjának terhetjük ide is. Ugye ezek tartják a, a közigazgatási vasát. Értem ezt különböztetni meg az úgynevezett kereszt közigazgatási szervektől. Vannak olyan szervek, amelyek közigazgatási határoshoz ügyetlenül szerveződnek. Megy a határod a és másik megyében, de tényleg van Nem lehet valósulatot. Milyen ebből a közigazgatás szervezőt nem lehet szerveződnek? Lehet, hogy az másoknak úgyból vannak megkülön valamit egymás titejtettem a terület. Ó, szemben, hogy itt újnál akkor, valamit el fogják fel, hogy a de a középiskolában szemléljük a mert még mindig el lehet mondani hogy de Magyar éves, vagy akár A magyar közigazgatásban területen ez már nem történik meg, most 30 De a három. Egy fokú, a kétegyék, összüzetfokú, majd hogy miért volt érnek egy összüzetfokú gyárt, hát ez milyen használható. Eztől egy kicsit egy. nem Ugye a házokat a volt. Község, város, járás, az együtt járás, lényeg. Tényleg, mint az volt a az, azért, az kettő volt de a községek vonatkozásában, ugye a városok törvölő volt kettő, és nincs járás. Itt más, ugye, már kettős a melé, mellowázó, megfatalodott, és akkor de a kettős nem mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, a ez mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, mellowázó, megye. Most pedig... Egy, tehát a nagyra most pedig... Kérem, fogjuk, mert így nem a meg és a különös hatási úgy. Ezt ugye biztuk úgy is, hogy szatigazgatási szervek. Elmennetően mondhatjuk, hogy most is állott önkormányzati törvény alapján szatigazgatási szervek megszüntek az önkormányzatoknál. Jelenleg egységes hivatal van. Sigállóan maga az önkormányzatói azt a magyarországi nemzetközi kapcsolatokról. Jó, talán ez a nemzetközi kapcsolatok. No, általában azt tapasztaltam, nemetköd több pont is van. Antalom esetében ez van. Koronai. No, ez. No, ok. Ez a sorozatban van, nemkoronai képviselő. Általános. Ez a részben minden, de itt van az önkormányzatnál a kezdődében egy helyébként, a és a helyébként annak állni. Az önkormányzat önmagában egy általános hatásúzott Tehát elméleteket van gondoljuk el. A <kül> másiket, és hogy ha elválasztóan lesz, akkor van szükszönöksége, remény, de maga az önkormányzat, és jogi az egy általános Mindenesetre figyelme a tisztadigazgatásra. Helyi tisztadigazgatásra. A tét ügyi, segíten, Itt most A temposok, <té> van A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. hogy tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A A tisztadigazgatásra. A A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. A tisztadigazgatásra. és hogy az mondta, hogy a világ ezek a nagy dolgok nem is jelölők. a a jók vagy rosszak, azok a dolgok, amik a tapasztalatokat nem jelölik, de nem de a egyébként Most ez a a legfontosabb. Ez a a a nem így, hanem úgy, hogy vannak úgy átadatít, ugye, amiről mondtam, hogy ma már idején a szalulára, és nem csak a mai rendszer, is tudtának el, hogy átadatít, és inkjonális dorszak. Ezek elmékelnek van. Tehát Az az Sok, a kormányok naszolági a másik amikor azt mondjuk, hogy egy mentődigvazatási sokkal itt a polgári a jogi jellegű, a szintén a társulás gondolatában indulva, egy intézmű szent társulást kell Ennek az a lényege, hogy közösen üzenlelhetnek egy adott vizszténybe, vagy a húgózat, iskola, Például ennek a jogi jellege a polgáriok innen a kirozási kérdésekre támogatású ki vagy ajánló hozzás, ha ilyen kérdésekről. a szó. Tartalmát illetően tehát a elléhezettségi abszis ez volt a jövőjellet. Tartalmát érletületület szintén két kamerúját tudjuk megkülelődni az előző például, amelyet be tudjuk aggonosítani. Tehát van Hatósági eredetű tartalmát került be, mert egy témában a hatóságigazgatási társulás, vagy pedig hatósági jellegű tartalmát került be, erre elég nyugodtan az intézmény irányító, felváltó társulás. Maga a minőségügyi törvény, ugye, hogy a társulásukról beszélünk, azt mondja, hogy szabadon társadalom az új és ennek három formáját elesíti tőle. Szóval nem a jelentő, hogy csak ebben három formája léteznek a társadalásnak, hanem arra a házadból beszél, különösen, tehát bármilyen kívülni társadalási forma, amit ebbe a kategógiába beletél, a kógi jelleg alapján beszorolható verszéd, amit azért most a nagy szelelő fognak tanulni, tehát grafikisan minden, ez a dolognak a lényegek. A többi a hajognál több változást kintes át a égi egyet megfelelően alkalmazható. Ennyi a kismeretői kérdés. A 16-as kérdés a laktusok élményesség elvétei hibás asztus hatály, ez egy szép létel oda lehet róla beszélni. Egyenként -egy, egy -egy, néhány gondolat. Tehát a laktusok élményesség elvétei az a, a párnak szemben, hogy melyek azok a tényleges dolgok, amelyekről feltételünk kell. Tehát élményesség elég, a közességében olyan feltételek, amelyek esetén egy patt is elérheti a jokatást tulajdonképpen megjelenti. És e, ott állást szempontjából két katególját tudunk megkülönböztetni. Ha valahol vannak a esetben jelenleg, és megpróbálom vissza gyorsan mondani, de az valamit gondolni a koronatban Tehát vannak ügyelnek a jogi és alkalmasági kellék. jogi és alkalmasági kellékek. A jogi ezen ezenből egy két kategóriáját tudjuk megkülönböztetni. A általános jogi és a speciális jogi kellékek. A látalános jogi kellékek öt is van, annak idején számos de egyet-kettők a elmondható hogy belemelkedjük majd a tagvásolát, tehát ott kezdődik, hogy a közigazgatási szerv jobb képessége. Bárna ilyenek vannak, hogy jobb a közötség. Abban a is állom. és jól ez így se, de jó szó, a levél a szemem előjön, jó látszó, akár egy levél is. a feliratot, levél, hogy a levél levél, és minden. Mert mert és azt mondom, hogy hogy Tehát az általános az lehet jogi. a feciális jogi. Nincs speciális például vérlakás túltalásánál felhívás véletli szerződés megkötéséhez speciális energiógétus rendelkezés a véletli profiúra, a vérkormány és a vérkormány ter szervezés felekedett jelen kötelező uh, rendelkezésre túltaló katályozatnak tartalmazni mert még speciális eljárásjógi rendelkezésre látnál a seljárás, hogy kabályon a kúmennyel kerülnek egy öntébe gyármagi igazgatás felén a fiárás a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a szakmai a szakmai a szakmai szabályoknak, a a szakmai szabályoknak, a a szakmai a szakmai szabályoknak, a a szakmai a szakmai szabályoknak, a szakmai szabályoknak, a hibás közigondolatási aktusok, tehát képviselők utáni utáni utáni utáni utáni a utáni utáni utáni két kategóriát meg a a hibás aktusnál, hogy, hogy elállítám a semmiség és az orvoszolható aktusokat. A semmisnek további két van a nem létező aktus és a megsemmisítendő. A semmi. A nem létező és a megsemmisítendő. <hül> hát, ha beszélünk arról, hogy mikor nem létezik egy aktus, tehát mikor nem létezik egy aftus, az aktus, erre eh, az kategóriát felállít, elmélet és gyakorlat ebben a kérdésben, hogy ez lépközik, jól ismeri az eljárási körvénzet, tudja, hogy ha semmiségnek képesegét ismeri az eljárási, jogus, eljárási bőr, a az a munkához, akik a, különjük, különjük a ez, ez, ez már nem létezési jó mint a kettő, azonban elméletileg és az esetben kimondolva, hogy nem közigazgatási hatás kell, nem közigazgatási de ennek hatás közébe tartani. Ez egy két külön a katalúri hatás, amit már tovább lehet mondani. Akkor mondhatunk azt, hogy tévedés, megtévedés képes, fenyegetés, hatására kerül pihalása, laktus. Ez is nem létezés tereménynek. Tehát azért mondom, hogy az eljönési laporban többet nincs teljesen tűnik fogom, mert erre, amit ezt felszaboltam, hogy Kétesek. a második A rendeletnek az a, a jogi következménynek tulajdonképpen, hogy ez olyan mint a olyan olyan tehát nem lehet végrehajtani, ez, ez is csak egy olyan egy olyan olyan olyan olyan olyan olyan olyan de ennek tulajdonképpen ez lenne a lényeg. A másik kategória, a olyan volt, pedig arról van szó, hogy olyan a joghatására addig, olyan az megsemmisítése nem kerül. A tehát a kezdődésebben a különbségünk. Tehát a másik a megsemisítő annak ott a lényeg, a vélelmető a joghatását mindaddig, amíg a megsemmisítése sor kellett. ennek a tipikus példája, ahol a feledhetőszer, ugye a felügyeleti jogköltet melljából gyakorolja ezt a ö, hatástörét. A felügyeleti jól gyakorolja. Az orvosolható, a másik, amivel ezt, ö, beszéltem, tehát az orvosolható haktusnak az a lényeg, hogy ö, nem szenved maga az aktus súlyos hibában. Tehát egyszerű módon nekében itt nem van orvosolható, például kihagyítással, kiegészítéssel. Tehát ha ötödik az eljárása ismerkeinkben, akkor a határokban a kihagyítása kiegészítése, illetve például kiválóan orvosolható, tehát orvosolható A ködigartalási haktus hatája. És egy, egy, egy pár amikor a határon a feltételeket foglalja össze, amikor alkalmazása kerül egy aktusnak. Most csak a, a határ megvizsgálatokat beszélhetünk, ugye már személyi, tárgyi, területi időbeli határól, területi például, tehát személyi, tárgyi, tárgyi, területi határól, továbbá a továbbá egy a is gondoljuk, hogy valamelyik a hely, és a feltétele az, hogy valamilyen a hely, kell az a hely, Tehát a hely, hogy ez a hely, az, ez a hogy a hely, hogy ez a hely, hogy ez a hely, a hely, hogy ez a hely, hogy ez a hely, hogy ez a hogy a hogy a mert egyébként az alakúba, tehát, tehát amikor a feltételt szabuk e, e, de a lehet felfögető feltétel, alakú feltétel, gondoló feltétel, annak idején egyébként tudjon elmondtam végzetesen. Tehát ezeket még esetleg hozzá e, lehet e, kapcsolni. És ha az utolsó gondolat, ami a határól tartodik az, hogy a hatályának különhetően van, van egy keletkezése, a közvése, idebár keletkezik a hatály, és ilyen értelemben beszéltünk a határól, tehát amikor már nem hatályos egy aprós, erre is többféle formában egyet, hogy elmondották készülő a módosítva A hatályosan például egy szerencséges megoldás készületes hogy volt egy 17-re állományozási eljárás fogalma, szabályozása, törvény két év alatt alapelve. Tehát ez most mm. inkább lelmi jellegű jel kérdés, és kevés, hogy e két rá. Érdekében az eljárás fogalmánál, amit annak idején elmondtam, eljárásról, hogy minden alkalmazható és elmondható, tehát annak az volt a lényeg, hogy több szempontból is meg lehet közelíteni, többé-négyet négy, is vonatkozik arra, hogy mit állami gazatási eljárások volt, a három irányú megkörtöztetni, három definíció, ottás egy a Az a lényeg, hogy a mi fogalmaink szerint életben a mi az eljárás konkrét hatósági aktus, a konkrét egyedi hatósági aktus küldátásának valaki lehető. Tehát olyan, amit van lefünke értelme, hogy fogalmi sem a törvénynek az a az első is van, a törvénynek az első hogy a törvénynek az a túl teinte, de ez alapok, a a a tagozódásra vanak, a tagozódásra, a három tagozódás általában itt is, mint az eljárás jogotnál? Tehát a tagozódásra általában, az eljárás jogotnál, itt is a tagozódásra, az alapeljárás, a jól eljárás, illetve a rémehajtási eljárás, tehát a három tagozódására betelhető. Amiről annyit nyilván tűnik az első tagozódás alapeljárás, amennyiben Akár kérelem, akár hivatalos követően egy eljárás, egy nagyon nagy szükség van, hogy még a jogorvosat, a végbehajdási eljárás elt képes egy szükség, nem szükségszerű ellentét, vagy egy kérelem, vagy egy jogorvosat, amit érelem, megjelenésre, ami nem teljesítés esetében kerülnek rá elásorban, ez a háromszorulás alkalmazható. A pályalása vonatkozásában egy-két gondolatként hozzá. A szabályozásnak tulajdonképpen valahonnan onnan kell indulni, ahol a cél az, hogy egységesen szabályozzák az államigatási eljárást. Ennek a legszöltésre egy hosszú történelmi folyamatnak az eredményekon is az volt a gyakorlat, hogy az anyagési eljárási szabályok keveredtek egy-egy jogszabályot. Tehát ez egy volt az valami képvény. A fejlesztett lépés, amikor egy-egy ügykategóriára tulajdonképpen tétálasztották az, az egész eljárási szabályokat, mi a harmadik és a legfeledettek okozat, amire beszélhetünk a leveti országok esetén, amit Magyarországon is az volt, hogy egységes jelenleg látunk a szabályozás, általános eljárási szabályozás. Tehát ez a szabályozás fejlődésének a túlza. Tehát közhető látunk terülően is, tehát amit mondtam, annak, hogy tehát az a hogy Európában a keméleti üdvőkattában ennek a számnak a utasérvényet tehát akkor általános eljárási törvényekről beszélhetünk az európai vonatkozásban. Hát itt a elsősorban jelenségesen a volt először itt, illetve az annak idén Uzbeki Államon. később e, Európán kívül, már az Egyesült Államok a második világháború után, 46-ban született az egységügyi igazgatási eljárásról törvény az Egyesült Államokban. Most Magyarországon e, tulajdonképpen ház tényleges törvénytől említettük annak idején tám, hogy 1901-i kutatik törvénykiket, 1929-i 19. kutatik és az annyit két környékén a való 15-re tervelem, amikől nem törvény, tehát az már általános jeleget, jeleget kívánnak a a további lépések azok már nyilván ismertek mindenki, előtt át 57,4 köré, mint a lánozatotási egyszeres át a ami elegentán 81-en hát, módosításra került, a legább, a a legább, módosítása. És hát azóta is történtek módosítások, de nem olyan az volt, hogy nem mint a 81-ben, amit esetleg a számfelében érdemes, hogy a 91.26. 26 a 91-26-os tehát a hatáskörű törvény, a a a, aside, samarok, a autoenza, az 199, -e mm. törvény, a műveletek, a műveletek, a műveletek, a műveletek, a műveletek, a a műveletek, a műveletek, a a műveletek, a műveletek, a a a a a a a arra, és a törvénynek különösebben embefélek róla, annak illén próbáltam azt érdekezni, mert egyáltalán szükségeket az alapelveknek a törvény működtőkabállása, vagy semmiért van, hogy belekerüljük, így kettő mellési dolgokat tűztelni, ilyenek illetve ellenére. A rövid Magyar megoldás szerint továbbra is léteznek az alapelvek, benne bár a hatászai törvényben bennezták bizonyos magak illetve, a nyarakjárekről is vettük. Tehát nem akarok nagyon tartani, most. A múlt év végén az egyik magyar között végén 140, 140, környékén, megjelent az eljárás törvénynek a rendőrség módosított a De az esetleg érdemes megszerezni, hogy a van egy borgó, ami kiadvány, az a sejárásán, a szabályok, a külügyi adatási vonatkozó rendelkezések, kicsit érinti a hogy a kövegyenek a kívül, a különböző években, a különböző években, a különböző a különböző a különböző években, a a különböző években, az a, végül, és a a végül, végül. az a négek, az tőlektől, hogy a fejtőleg, hogy ha kapcsolatban van akkor, és akkor rendesen cserél van, hogy ezek a bizonyos akkor mindig nélkül előbb. 18. a törvény hatály hatályvártási beszélni fejárási szabályoknak az egymáshoz való viszonya. Én azt hiszem, nem is beszélek, csak egyrészt gondolat, mert nagyon haladjuk a gyűlőre Tehát Határ tekintetében a törvénynek, a hatály, maga törvény rendelkezik a határra, hogy így a szermi határól, a személy határól és a tárgyú határól. Úgy <tud> az időveli hatály, ami még idejött, ott egy sajátlási jobb technikai megoldást, tehát látom, hogy mikor egy határól, de különi jobb szabályán lelkedik a hatályról építsége, örülődött, és megfondolkod, nincs más, maradság, nagy jelentősége. Amihez kocságyinnál a közönség e, videmét a e, tárgyú hatály, illetve a tárgyi hatályon lévő kivételek, amik a kiemelt csoportok. Tehát az a, az a mai hatályos álláspont, hogy felek többféle eltétele van, én elmondom a az ennél a törvénytáratot, hogy még sok az államon eltétele. Tehát a hóvédelem, a nőket, az államon biztosítás és az adóügyek teljesen egyértelműen kielent. Korábban benne lévő degida ügyek e egy alkotmánybírósági döntés alapján kikerültek előtt. A korindelmi, bülter, társadalmi biztosítás és adó. De ha valaki megnézik például a zöldszínű, azt hiszem a zöldszínű hatályos napban, ellentmondásos a dolog, tehát a szintesételem piaci mondatartán szóló törvény és az állat megállapításával szóló törvény. Véghez plusz két kategóriaként szerepelmén kiemel. Csak érdekes módon az egyik valamelyik később született meg, és az F a Hatályok kívül helyezte az előtt is, és elvált olyan helyzetet, tehát ebből a koroságnak a két ügycsoport tulajdonképpen ott működnek. Én várja, ezek fognak lenni a megyőtt még. Ez a négyéppal ami biztosan, amit elmondtak, ezek a két ilyen ügycsoportok. Tehát annyi a miért képes, hogy legyen a két helyezett a való. Általános mentális eljárási szabályok. <hő> hát csak ez elméleti jellegű kérdés, annak idején egy távollatot rajzolni, róla, teljes egészetben számos állatom ott is, tehát az, hogy a magyar, a, a magyar törvény az általános szabályot az első e, hirdeti, és ezzel a dolgoknak a lényege két megoldás beltség, tehát beszélt szabályozés, vagy pedig az általános szabályozég és a magyar törvény, a magyar eljárási törvény az általános szabályos első legességét hirdeti. Én, az már az egy külön, de ez az a ő Most a kiemeldő csoportok, azok úgy jönnek meg elő, hogy ez a honvédelmi őkkel társadalmi kosítás adó, itt speciális szabály, ha, ha nincs akkor általános szabálysérés együlegyben kiveteljelás, ha így tekintjük, akkor nem magyar a vizség vonatkozásában, szintén, amennyiben van egyetőszerzők és a jobb szabály előzőségeges, amennyiben nincs akkor az együlegyen szabályokkal alkalmazni mindenesetre a törvénynek a, ez a 6. a 8-as valaki akarja lejézni, hogy ő a lényeg, hogy ott mondja a 8-as bekezdést, hogy a 6. 2. bekezdésben nem szabad, eljárások kívül, akkor lehet eltérni, mert törvény külön, kifejezetten megegíti. A 6. bekezdés pedig ez a 4 azt is a pedig a 3 és vezetés az 19. kérdés következik. Hatáskör, illetékesség, hatáskör, illetékes eljárás, kérdése, megkeresése és hallgatás. Hát igen, igen. Minden szükséges a hatályos a megszerzése, mert néhány apróbb változási is történt ennél a kérdésnél. Hatáskör, illetékesség, a tulajdonképpen elméletileg aztán mondom, hogy milyen nyilatkozat, hatáskör, miért egy illetékeség, annak idején állom, vagy a törvény szabályozását is. Az értelem szerint, hogy az a feketés a hatáspőjön, amit esetleg a szervezhatáspőjön tartunk mindennel minden a két nem hatályon kívül Tehát hajó nem nem kerekedik így a első fokon mennyi a hatáspőjönnek a rendelése. Egyébként a magában a hatáspőjön a jókabályban kell rendelkezni, igazán első fokon. Az eljáruló szervek kijelölése. Na de a figyelmet, hogy megedülhető. Tehát attól függően, hogy hatásfelő vagy ületékességi összeűködésről beszélünk különbárék az eljárószer ennek a kijelölése. Tehát életézégi összeközönzés esetén, amennyire nem tudnak megedülni a szabályo gondolom ismeretnek, akkor a legközelebi közös felettet szerv ennek hiányában a köztársági köptár, legtöbbszabb működés területén szervezásában. Ha mennyi hatásföldő összeütésre beszélünk, akkor az, azomány bíróság. Tudod, hogy a kérdés, manapság azt hogy nem a többi hogy a, a többi a törvénynek így van a két a a, eh, a a eh, két eh, változás, emberrel, a két emberrel, a két emberrel, a két emberrel, a a két emberrel, a két a minden ilyen helyen, ahol eh, az egy fővárosi területi terv, akkor állapotban hozzáadhatja még a törvény, hogy mennyi jogú város területi hivatalát könyvelje, mennyi jogú város egész területén véget az eljárási cselekmény. Tehát ilyen apró változást, tehát meg túl régi érvényes, nem lehet a törvényben, de értem, a jogi tétvének lényegét nem érinti. Hallgatás, ha ja, megkeresik, ugyanazokat a szabályokat kívánok, hogy régebben, tehát egy változási hallgatás kérdése. Uh, a két esetét ismerjük a hallgatásnak, és innen vissza tudjuk, hogy a közlekedik a dolgot De ha vagy nem akarulja a hatástörét a terve, az első eset, a második eset pedig, amikor a hatávidőben nem te feleget az önkésük, az, a döntési közeletet, azon gyakorolja a hatástörét, ha késlekedik tele. Tehát ez a két lehetőség van elméletének a hallgatása. Azt hát tudjuk, hogy a feljárási gyövegény unapényként a kérdése, miután azt mondja, hogy a tudjuk a terve és ez azon is e, kínálni hogy megállapítja egy később valamatosában, hogy milyen hatáig a tehát ugye a két esetet újtja ezzel átban. Itt lehet ilyenkor cenni jól oldosnak, nincs helye, e, vagy a feleteszte szerző, egyszerű kérelemelés ütasít, feleteszte útasít, és a kivagolók, sivetőre, egy üdvétindékványnak e, van helye, e, felfoglalásra a